الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم قام وقال كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان وسلم تسليما اما بعد فاحترم المسلم Allah dağladan qorxun və bu mübarək ayda çoxlu Quran oxuyun. Çünki bu ayda Quran oxumağın savabı artır və bilin ki, Quran oxunanda <coughs> hər hərfə görə 10 savab var. Və Quranın fəziləti haqqında çoxlu hədislər gəlir. Həm ümumi hədislər, həm də hər hansı bir surenin Sürəyə xas olan hədislər də var. Və Müslim'in sahihində gəlir ki, Cebrail aleyhissaləm, Peygamber sallallahu aleyhü ve aleyhü salləmə e demişdir, İki nura göre sevin, müjda av. O iki nur sənə verilir və səndən evvəl heç bir Peygamberə verilməyib. Bülər da Fatiha suresi və Badara suresinin son ayələridir. Və hamçinə Peygamber sallallahu aleyhü və alə aleyhü <gülüyor> Buyurdu Elbeytul lazii tiqra'u fihi el-Baqara şeytan Baqara surəsi oxunan evə şeytan girməz. Ahmed və Müslim rivayet ediblar. Həmçinin <gülüyor> Useyd ibn Hudeyr radiyallahu an gece vaxtı Baqara surəsini oxuyurdu. Və yanında da atı var idi. Atı da bağlanmışdı. Və yanında da, hardasa orada, yaxınlıqda onun balaca oğlu da oturmuşdu. Və Hüseyd, rəviyallahu anh, oxuyanda at başlayıb tərpənməyə, gəzməyə yerində. O susanda at da dayanırdı, sakitləşirdi. Sonra 3 dəfə də oxudu, yenə də at fırlandı. Və sonra da yenə də susanda at da sakitləşdi. Və o da qorxdu ki, at indi onun uşağını tapdalayacaq. Ona görə də qirayəti kəsti, daha oxumadı. Və sonra da başını qaldırdı göyə və görür ki, orada sanki bir bulud var. Və bu buludun içində çoxlu işıqlar gəli. Çoxlu işıqlar var orada. Və səhər olanda gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşdu, Haber verdi bu şey barədə. Ve Peygamber sallallahu aleyhi və aleyhələsələm buyurdu. Etadrimədək, sen bilirsən mi o nədir? dedi Dədi, yok. Dədi, tilkəl mələikətudənətlisəltik. Vələu qara'ta ləəsbəhet yənzuru nəsü ileyhə lə tətəvvərə fihim. Bu meleklerdir, senin səsi görə göre yakınlaşıblar. Ve eğer sen okumağı ve davam edəseydün, görecəydin ki, Səhər vaxtı insanlar onları görecəkdər, onlar insandan, insanlardan gizlənməzdirlər. Yəni yavaş yavaş daha yaxın olacaqdılar. Və həmçin Peygamber sallallahu aleyhi və aleyhi və ve xəbər verib ki, Bagara suresi və Ali İmran suresi bu iki sure kıyamət günü o sureləri okuyanlara kölge olacaq. Və həmçin onlar üçün şəfəyət edəcəklər. Və həmçinin Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmə Ən'am suresi nazil olanda Məkəyə <coughs> o sure ilə bir yerdə təxminən 70 min mələk nazil olmuşdur. Həmsıda Allah darlını ta tərifləyirdilər və yerdə silkələnirdi buna görə. Və Resulullah sallallahu aleyhi və dəyərdi, Subhanallah el-Azim. Və həmçinin Peygamber sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurdu, İnna suratə minəl-Qur'ani thələthin ayəh. Şefa'atli sahibihə həttə gufirə ləh, tebərəkəl mülk Kur'an'da eylə bir sürü sure var ki, onun 30 ayəsi var, öz sahibi üçün şefayət edəcək ve ahirda onun günahları bağışlanacaq. Ve bu da Mülk Suresidir. Ve hemşəndə başqa bir hadiste gelir ki, Mülk Suresi insanı qəbir azabından kurtarır. Və həmçinə Peygamber sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurdu İnna qulhu vallahu ahad fe'adilu thulthəl-Qur'an Həqiqətən qulhu vallahu ahad Yəni İkhlas Suresi Qur'anın üçtə birinə bərabərdir. <gülüyor> və bir kişi demişti ona ki, mən o sureni sevirəm. Yəni İkhlas Suresini Və Peygamber sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Hubbuka iyyəhə edxaləkəl cənna Sənin ona qarşı olan sevgin səni cənnətə salacaq. Ve başqa bir kişi demişti ki, Bu surede Rahman olan Allah'ın sıfatları var. Ve mən onu okumaya hoşlayıram. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, اَخْبِرُوهُ اَنَّ اللّٰهَ يحبو. Ona haber verin ki Allah da onu sevir. Ve hemşinin, <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerin birine demişti ki, اَلَا اُعَلِّمُكَ سُورَتَيْنِ مِنْ خَيْرِ سُورَتَيْنِ Qara əbihimən nəs Sənə insanların oxuduğları ən xeyri iki sureni öyrədim mi? Qul əudhu bir Rabbil fələq ve qul əudhu bir Rabbil nəs Yəni fələqlə Ona görə mühtələm müsləmanlar, çalışın, Qur'an-ı oxuyun. Hem bu ayda, hem başqa vaxtlarda onun haqqında, onun ayları barədə düşünün. Çalışın, anlayasınız. Anlayabilməsinizsə, onun yanındaki tərcüməsini oxuyasınız və rəhmət ayəsinin yanından keçəndə çalışın Allah-u Teala'dan rəhmət diliyin necə ki, Peyəmbər s.ə.v. elə eləyirdi Allahın lütfündən diliyin Əgər orada xəbərdarlıq ayəsi varsa onda Allah-u sığının əzabdan Əgər səcdə ayəsi varsa səcdə edin <gülüyor> fərqi yoxdur, nə vaxt olursa olsun çünki tilavət səcdəsi üçün məkruh Yaxud haram vaxt yoxdur. Onu hər hansı bir vaxta eləmək olar. Çünki o, oxumağa, yəni tilavətə bağlıdır. Və səcdəyə gedəndə yaxşıdır ki, insan təqbir gətirsinə, Allahu Akbar desin və getsin səcdəyə, orada da subhan Rabbiyələ alə desin və s. zikirlər hansı ki gəlib, sünnədə. Başını qaldıranda isə təqbir deməsin və salam da verməsin. Çünki bəzilər bidat gətiriblər, Tilavət səcdəsini eləyəndə eləyirlər səcdəni, sonra da qalxırlar, təşəhüd də oxuyurlar bəziləri, sonra salam verirlər. Bu şeylər gəlməyib heç bir hədistə. Amma əgər namazda oxuyursuzsa, sə tilavət səcdəsini, onda təqbir demək lazımdır. Həm səcdəyə gedəndə də demək lazımdır Allahu Ekber, həm də qalxanda. Və qulu qavli hədə və istəxfirullahə liyə oləkum. الحمد لله الذي منّ على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم بذلك الذنوب ويكفر عنهم السيئات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الارض والسماوات واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشرف المخلوقات صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان مدى الاوقات وسلم تسليما اما بعد Möhtərəm müsəlmanlar, Allah dağladan qorxun və bu mübarək Ramazan ayında çalışın, gecə namazına durun. Çünki hədistə gəlib ki, kim gecə namazına Ramazan ayında imanla və Allah dağladan əcr istəyərək qalxarsa, onun keçmiş günahları bağışlanar və gecə namazından da təraviq namazıdır. Hansı ki, Ramazan ayında qılınır və adı, əsr adı qiyam-ı Ramazan, yəni Ramazanda olan qiyamdır, Ramazanda olan gecə namazıdır. Və lakin tərəvih ona ad qoyublar, ona görə ki, sələflərdən elələri var idi ki, yorulanda istirahət eləyərdilər və tərəvih yəni istirahətlər, fəsilələr deməkdir. Onlar dörd rükət qılırdılar və sonra da oturub birəz istirahət eləyirdilər. Və çalışın, bu namazı xuşu ilə yavaş-yavaş qəlb hüzuru ilə qılır. Çünki bu namaz və ibadətdir. O sadəcə elə-melə -elə hərəkətlər deyil. Aslıq insan bilmir nədən ötürü buları iləyir və nədən ötürü oxuyur. Və məqsəd odur ki, Allah-u Teala ibadət edəsən. Məqsəd o deyil ki, çoxlu rükət qılarsan. Dalbada o rükətləri bir-birinə yəni, ardınca edəsən. Və böyle çox insan səhlənkarlıq göstərir bu məsələdə. İstər imamlar olsun, istər İmamların arxasında qılanlar Və imamların görür ki, bir çoxu Çox tələsir Taravik namazında Və bir çox sünnəni də Tərk eləyir Əsas odur ki, tez qılıb qutarsın Və bəzilər, hətta bəzi rükünləri də Tərk eləyirlər Məsəl üçün, iki səcdə arasında oturuşu Tərk eləyirlər Yəni, bir səcdədən qalxan kimi Dərhal gedir ikinci səcdəyə Bu da namazı batil eləyir Belə şeylər Və həmçinin imamın arxasında qalanlar da bəzilər səhlənkarlığı göstərirlər. Ya onlar o namazı qılmırlar umumən, ya da onun bir hissəsini imamla qılırlar, ahiracını qılmırlar və bununla da əjirdən məhrum qalırlar. Və Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi və, aleyh və səlləm buyurdu, Mən qamə məl imami həttə yansarif, kutibə ləhu qiyamu leylə. Kim imamla? İmam namazı qutarıb gelənə qədər namazı qılarsa, gecə namazını qılarsa, bütün gecənin ibadəti ona yazılır. Sanki o, bütün gecə namaz qılıb. Ona görə səbr edin, imam namazını tamamlayana qədər onunla bir yerdə vitr namazını qılın və əgər sonra gecənin axırında durmuşsuzsa və ürəyək istəyir namaz qılmaq, iki-iki qıla bilərsiniz. Və lakin vitr namazını bir də təkrarlamaq lazım deyil. Çünki vitr namazı Gecədə bir dəfə ancaq qılınıb. Və bir ölməklər müsəlmanlar ki ən yaxşı yol Muhammad sallallahu alayhi və, və səlləmin yoludur. Necə ki Peyğəmbər sallallahu alayhi bunu deyərdi. Və Rasulullah sallallahu alayhi də düz deyir. Ən yaxşı, ən gözəl yol və ən mükəmməl yol onun yoludur. Və biz bilirik ki Peyğəmbər sallallahu alayhi yolundan ki, o gecə namazında 11 yaxud 13 rükətdən çox qılmazdı. İstər Ramazan olsun, istə başqa ay olsun. Və Aişədən radiyallahu anhın soruşdular, Peyyəmbər s.ə.v. namazı necə idi? Demişdi ki, nə Ramazanda, nə başqa bir vaxtda 11 rükətdən çox qılmazdı. Buxari də muslim rivayət edib. Və əmçinin İbn Abbas radiyallahu anhın həmə deyir ki, Peyyəmbər s.ə.v. gecə vaxtı 13 rükət qılardı. Muslim rivayət edib. Və əmçinin əmir-ül-müminin Omar ibn-ül-Xattab radiyallahu anh <coughs> əmr eləyib, Ubey ibn-i və təmimə dəriyə, ki onlar cemaata 11 rükat qıldırsınlar. Bunu da Malik Muvattada rivayet edib. Və bu adat, yəni bu miqdar sünnədə gəlib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Və ona görə də Ömər rəziyallahu anh xəlifə olanda və insanları bilumum aman arxasında birləşdirəndə tərəvik vaxtı Bunu əmr eləmişdi. Çünki ən fəzilətli, ən mükəmməl, ən tam, ən gözəl şəki yəni say budur. Və Allah Sübhana və Taala buyurmuşdu ki: "Əlləzi xalaqal mauta vəl hayata li yabluwakum ayyukum O, həyatı və ölümü yarattı ki, yoxlasın, sizi sınasın. Kimin əməli daha gözəldir? Və deyir kimin əməli daha çoxdur. Deyir kimin əməli daha gözəldir. Və Gözəl əməl o əməldir ki, onda tam ixlas var Allah-u Teala üçün və əmçinin ikinci şərtdə odur ki, o əməl Peygamber s.ə.v-in sünnəsinə uyğun olsun. Ona görə də 11 rükət qılmaq tərəvik namazını, yaxud 13 rükət qılmaq, bu daha fəzilətlidir və daha gözəldir. <gülüyor> Lakin Peygamber s.ə.v müəyyən say qoymayıb, ondan soruşanda gecə namazı haqqında deməyib ki, bu qədər qılın, deyib 2-2 qılın, axırda vitib. Ona görə də 10 müəyyən sayı yoxdur, ona görə əgər insan onu 23 rükət qılsa, yaxud 43 rükət qılsa, 39, 17, 19 və s. Ona inkar eləmək lazım deyil. Yəni, caizdir çünki bu. Və xüsusən də insanlar bu məsələdə, alimlər ixtilaf ediblər. Və lakin insanlar ixtilafa düşəndə ixtilaflar zamanı qayıtmaq lazımdır sünnəyə. Yəni, biri məsəl üçün istəyir 23 qılmaq, o birisi istəyir 48 qılmaq məsəl üçün. Orta məxrəcə gəlmək üçün Peyəmbrə Sələmin sünnəsinə müraciət etsinlər və Peyəmbrə Sələm kimi 11 yaxud 13 ürkət qılsınlar. Və lakin inkar biz eləməliyik o <coughs> sürəti ki, bəzi imamlar o sürətlə namazı qıldırırlar. Çünki imam məsuliyyət daşıyır e, insanlardan ötürü, insanlara cavab deyilir. Ona görə də o namazı tam qılmalıdır və tələsməməlidir. bütün rükunləri yerinə yetirməlidir. Və Allah Subxanətə Allah bizi bu aydan fayda götürənlərdən eləsin. Allah Subxanətə Allah bizim orucumuzu sadəcə aclıqa, susuzluqa çevirməsin. Allah Subxanətə Allah bizə bu ayda gözəl əxlaq bəxş eləsin. Allah Subxanətə Allah günahlarımızı bağışlasın. Allah Subxanətə Allah o müsəlmanlara ki, xəstədilə şəfaa verirsin və əmçin o müsəlmanlar ki, bu aya qədər yaşaya bilməyibdəsə Allahu Teala onlara rəhmət etəsin. Allahumma salli və səlli və bərik alə nəbinə Muhamməd və alə alihi və əshabi əcməin. Aqiməssalə.